Ми справді розіб'ємось. Капітану корабля вже нічого не залишилось. Він розкаже. Нехай краще на дорогу дивиться. У польоті ми будемо перебувати шість годин. Деякі жінки за такий час встигають родити. На шляху слідування нас чекає гора Арарат. Це там живе Бог? Мені не сказали. Я примружуюсь. І з закритими очима помирати легше. Я ж не знала, що так боюсь літаків. «Давай вип'ємо сок», – пропонує Марк. «А вже розносять?» – дивуюсь я. «Вже замовляють!» – Марк сміється. «Марку, мабуть, не можна пити». Він проковтнув екстазі. «Його пре». Раніше говорили «приходить». А нічого. Вип'ємо, покуримо. Як он, як, погоджуюсь. Любиш? Марк хапає мене за руку. Ні, менше в туалет бігати буду. Хоча мені треба більше, це відволікає. Андрій говорив, що акт сечовипускання це єдине задоволення, після якого не приходить каяття. Йому видніше, у газетах напишуть, Одна жінка була знайдена в туалеті. Вона померла під час акту сечовипускання. Марку, а якщо впасти з такої висоти, тіло залишиться? Тільки душа. І звідси вгору ближче. Марк примружив очі. Йому не до мене. Калейдоскоп образів, запахів. Грамотні, знаємо. Ні, я передумала. Давай шампанського. Я люблю шампанське. Тільки не справжнє, а наше, колишнє, сав'ятське. Я люблю все не справжнє і колишнє. У мене ця, ну, планита така. Ось. Перший ковток дається важко. Кисло і загазовано, як на вулиці. Треба звикнути через силу. А потім настане блаженний стан. Мало. Ура! І не треба йти в кіоск. Усе поряд. У газетах напишуть, що жінка з туалету була п'яною. Табличка «Не курити» згасла. Виконується пісня «Дим сигарет з ментолом». Краще курити, щоб не задихнутись. Ми з Марком не човники. Ми голки швейної машини з Інгер. Треба пишатись? Я чую, що в еміратах треба купувати телевізори, але тільки щоб діагональ була малою, бо на велику діагональ велике мито. А машину, машину там можна купити? Хвилюється сусід у махровій футболці. Він сидить спереду. Щоб отримати інформацію, йому треба обминути мене. Інформація позад мене. «Це тітка – гігант!» Вона їла по три собаки перед кожним туром. «Машину можна!» – заспокоює вона. «Тільки пересилати море, ма це гроші!» «Все не проблема!» «Правильно, не проблема!» Назбирав же він на махрову футболку. «А парфуми?» – пожвавилась дівчина навпроти. кажуть, там парфумерний ринок!» Хоч з задницею їж, авторитетно підтверджує тітка. Марк посміхається. У нього довге русяве волосся, як у Вови Пріснякова. Але Марк кращий, вродливіший. Тітка ображається і штурхає мене в плече. А ви, як я зрозуміла, відпочивати? Так от відпочивати там жарко, перемогла молодець. З такими не гріхи на той світ. Значить, нічого вивозити не будете, а мою сумку візьмете? Ну, маленьку. Марк дивиться на неї каламутними очима. Наркоман. сплескує руками вона. Господи, ніде від вас блатних не сховаєся, а там, між іншим, з цим дуже суворо. Я з собою завжди літри чотири горілки беру. Марк скулився, вимагаю, стюардеси плед. І шепоче мені на ухо, «Полюби мене, будь ласка».